Lissotako eta fakultateko gazteak hemen gira, badira ere gazte langile batzuk eta ikuste ditugu eta tartean eta ta hori da. denak askeran puntu puntu beran giran, a ditugu mugidadin mugida pizkat Era, erakutsi gure aurkagartasuna legeogi, azken finean ba legeoak egite, egiten duna baita ba lan lana susen bidearen kontra Lantzu zenbidea sortu da langile eta nagusien artean zen desoreka hori berritz horrekatzeko, langilei kolektiboki borrekatzeko tresnak ematen dizkie besteak beste eta erreforma horrek egiten duena da enpresaren interesak berritz eman langilean Ba, eskubidean defentsaren gainetik, eta ikuspuntu horretik lege hori e, ba, aldatu ezine da, bere funtsua bera da guk kritikatzen duguna. Eta orduan duan guk ere ikusten dugu, badirela, harazoak, langabezia, prekaritatea, mundua aldatzen ari da, ekonomia aldatzen ari da, badirela, ekimen berriak sortzen dira. Baina horri ez dio lege horrek erantzungo inolaz ere, ez du eta, eta beraz lemesiki lege hori kendu ezagona eta gero hasiko gira ez dabeidatzen behiz.